Davosovia 268, a celor Sfinți către Sfânta Cruce. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim și te iubim, fiindcă pe semnul tău, Biserica Domnului, în sufletele noastre s-a ridicat. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim și te iubim fiindcă Domnul Iisus Hristos ca să n-aibă unde și pune capul ei slujit drept pat. Aleluia, sfânta cruce te cinstim și te iubim, fiindcă prin tine Domnul Iisus Hristos povara păcatelor noastre a purtat. Aleluia, sfânta cruce te cinstim și te iubim, fiindcă prin tine, porunca în fiere, am ascultat. Aleluia, sfânta cruce te iubim, ștecem cinstim. Fiindcă la îngroparea și îmbălsămarea Domnului Iisus Hristos ai vegiat. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim și te iubim, fiindcă mormântul Domnului l-ai privegiat. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim și te iubim, fiindcă la învierea Domnului Iisus Hristos martură, ai stat. Aleluia Sfânta Cruce, te cinstim și te iubim fiindcă asemeni Fiului Cel iubit, în brațele Tale ne-ai primit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim și te iubim, fiindcă de cu sângele Domnului Iisus Hristos, prin Sfânta împărtășanie, ne-ai învrednicit. Aleluia, Sfânta Cruce, te cinstim și te iubim, fiindcă prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Cel ce pe noi ne-a iubit, cu fulgerul tău ne-a ocrotit.